Țin oameni mai cântați din frunză ca moștul dău. La asta mă gândeam și eu, stejarule. Eu simt cum mănați când de ascult. Uită-te la mine, maică cetină. Vezi cum cresc? Crești, lăstarule, cum să nu crești? Cântecul de putere. Moștul dău ne cunoaște sufletul. Am bătrânit printre noi, alt mintești, n-ar cânta așa frumos.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 I-a dat sipetul acela cu galbeni ca să ne scape pe noi. alt îl tăia toată pădurea. Acum, de când are galbeni, umblă toată ziua teleleu și chiuie. ziana se ascunde de el. De câte ori a aude venind, se ascunde. Ei este drag de Petruț? Ce știi tu, Lăstar? Știu că Petruț e bun și vrednic.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 Și mie l-a păscut în ziua Da, tată Azi mă simt mai în putere Dacă vrei Pot merge eu cu ei. Nu, nu, nu tată Doar știi ce-ți vânturață Domnul n-ai să pot alerga după ei he, he, he, Ce mai alergam odată Pe culmele astea și pe munți Vezi că te-am lăsat de mâncare pe policioară Să nu-ți faci griji dacă întârzi Dacă trece negură pe aici Ce-i spun? Unde duci, mei, Sânzian? La izbor sau la trei paltin. de vrea să te caute. Uh, Hei, izbăpăiaților, încotro alergat. lergat. De-aș vedea-o dată măritată. Uh, N-am ce e Dar de ce te ferești tu să-mi spui în ce loc te duci cu mei? De ce, fată? Știi dumneata bine de ce. Ești copilă, Sânzian. Negură nu-i chiar așa de rău cum zice lumea.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 a scos pe mine de sub buturuga ce mă acoperea ne Ne-mi-ai spus, lăstarule. Cu toții știm ce flăcă bun și vrednic e Petruț. Dar nu stăm cu cuterea noastră să ne amestecăm în viața oamenilor. Petruț e cel mai inimos pădurar din câți am cunoscut eu. <laughs> și cum știți, sunt destul de bătrân Am bătut suta de ani.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 De vremea tare turburat și îngândurat. Bătrâneți, ce tine, dragă, se teme că închide ochii și nu-și vede fata amoritate.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 Nu cumva tată tău te-a făgăduit altcuiva? Aud că negură bată iar și prin partea locului. Ochii tăi sunt ca noaptea cu stele, Petruț. Ascunde-mă după ostea și și mă departe. Vrei să vin să te răpesc? Spune Sânziana! M-am ascuns după oastea? Ce-a fost asta, Petruț? Îți spun eu îndată dată cei Să nu pleci ziana, așteaptă-mă! Nu. De ce v-ați speriat prostuților? Hai, mărinții, că vino să te mângâi. Fii țipa vreo chiunoaie.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 Sânziană, în seara asta vrei, nu vrei Vin să deșer la moștiu tău. Așa nu mai merge Sânziană Tata-i bătrân și bolnav Tocmai de asta Dacă se prăbădește, rămâi singura Așteaptă, Petruț, câteva zile să-l pregătesc Nu mai aștept Sânziană, de seară viu Cine ajunge primul la mesteacă nu decolo, primește o floare Hai, Petruț, ce stai? pornim? Unu, doi, și... și... Ah, Te-am prins! Oh, Te-am oh, prins și oh, nu-ți oh, oh, mai, mai dau drumul Lasă că-ți eu altele Dar plătește-mi rămășeagul, Sânziană eu am ajuns prima la meltat Nu vrei să-l plătești? Uite o floare, o floare ne-am prins Singura floare pe care o vreau ești tu, <fie> Sânziană Ajută-mă să găsesc mărcelele Lasă că Hai. o să răsară frași din ele Ești dragă fată, nu înțelegi? Nu striga, Petruț Ești dragă fată Ești dragă Vedeți și noaptea stejarne. Vede că e înaltă! Îi cunosc, Nu au ce mai chimie. A ah, ar fi supărat? Sărmana Zeliana s-a Iana, gătit cu ei înflorată, a copt plăcinte și. O l pe Petruț. A zis că vine la moștul tău să o ceară de nevastă. Poate e că l-a oprit negura să vină. Lui Petruț nu e frică de negură. Petruț e voinic un stejar. Da, eu cei drept, nu mă gând de furtună. Zânziana a ieșit să-mi tâmpine oaspeții cu pâine și cu sare. Ea crede că vine Petruț. truț. Fai verde merde, Am să mă și am să cânt cât ai trăi pe pământ. Hecură? Doar nu așteptai pe altul zi, Ziană. Zi, Pleacă, te rog. Fii bun, pleacă, Negura A, Fata face nazi. așa, miresele. Se prefacă. Așa. Ia vin să spun salva de aur la Găținziana. Tu nu ești de mărgele. Tu trebuie să strălucești ca soarele. Nu, nu vreau. A, vreau eu și totuna, hai oru un... Ai răsturnat talo cu pine și sare! Coasă sărăciile astea, asta nu sunt pentru mine. Hai, hai să spun salva! Nu trebuie, aurul tău. Pleacă! Pe cel de la aștepți tu nu mai vine. S-a răzgândit. Cum? Negură, ce-ai pus la cale? Ce-ai făcut? Hai găvestul! Hai, hai, hai! Hai, hai, hai! Să casa! Nu! Ce-ți ochii să-l Așa, cu hai în casă, să vadă și moștul dău ce bine Și de cu salva de aur. Neam de neamul lui a fost sărmană! Nu, tată! A că tată tu e sur la vorbele tale, fată. El mi te-a făgăduit. Doar știi că-i voia lui. A fost. Acum și-a dat seama că nu te vreau. Mm, te duc pe sus. Dacă nu vrei să intri, hai!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 seara, moșdul Voia ție de oaspeți! Voia mea! Hă? Ce zice ea? Ha? Îi șade bine, fete de imitare, cu salbă de aur! Nu mai percep nimic, sunt zian. Parcă spuneai. Dar Mi-a pus-o cu de la gruma asta, Ajută-mă să o dezleg! Așa, sfetele moșdul se prefac, parcă dumneavoastră nu știi cum sunt ele! Nu-l vreau, tată! De ce să sune casa acasă-ţi joc și iau-mi <gântu -i> fulgere! Să fulgere, să tune! mi tot suna dată! -a spune de luntit! <gântu -i> stai, negură, flăcăule! Că nu are și ea ei. Întâi se dă veste de logodnă, apoi strigările cunoscute din bătrâni ca să vedem dacă nu se împotrivește careva. Cine să se împotrivească?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 Ați văzut vreodată întâlnirea stelelor? Eu n-am apucat-o ca n-am decât 90 de ani, dar stătarul... da, am văzut-o. Pe atunci eram lăstar ca tine. Nu am prea luat în seamă. De frică, le a fost tare frică. Mie nu mi-e frică moștejare, mă plec și mă ridic, parcă mă joc Pietrele au acoperit casa lui moștul dău. S-au oprit în ziduri pentru stavile. O să-i zdrobească Nu, moștul dău a durat casa trainică din piatră de munte Ia, parcă s-a mai putolit vigelia Pietrele au încetinit alunecarea Încep să răsară stelele. Uite, Luna! parcă e mai strălucitoare. Iar cei din casă nu au habar de nimic. casa e îngropată în pietre și, și ei nu știu. <cute> Negură a luat-o Eu e și joacă de unul singur. Bine, Petruț. Uf, bine că n-a pățit nimic. A din pricina furtunii. O să se lupte cu negura? Da. Nu. Petruț e flăcău cu minte. Sunt aici, în ziană. Nu-ți fie teamă. Vă-l eu un dat afară. Ca cu de reguli. Casa a îngropat în piatră. Să nu deschizi ușa că se le peste voi. Bine! Uite! vă simt pe acoperiș, să vă deschid drum. Da! Să urcați pe în pot. Nu mai prin acoperiș puteți ieși! Bine! Unde e scara de la pot? Doar n-ai vrea să iești un întâi e, a, a, Unde este scara de la pot, De i că trebuie să plec, trebuie să ce se întâmplă cu averea mea, nu? Mai întâi trebuie e. să iasă Sânziana, că-i fata. Unde este scara, mătăi? Iasă-l dată să plece. Ia-ți și salba negură. Aici nu mai ai ce căuta. Uu, ai tăiat mândrețe de pangrică. Uu, uu, doi... Uite, dată, pe cine voiai să mi dai de bărbat. Își numără galbeni de parcă. N-ai grijă, negură, n-ai grijă, sunt toți. Noi nu ne trebuie ce nu-i al nostru. Dar cine minte taică ce vine pe vânt, pe vânt se duce. Banul care nu-i sfințit cu trudă, cu sudoarea frunții, se topește ca neaua. Irosești vorbele în zadar, tată. El tot nu pricepe.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 Petruțule, ajută-l pe Negură să plece! Fii bun, ajută-l! Negură? Ce cauți el aici? A venit să mă logodească cu salva de aur, dar s-a răzgândit. Nu, nu m-am răzgândit. Așa va să zică, Negură. Din pricina asta mai legatul de copac, să-mi iei mireasa. Dar uite că n-am Nu așa fere, avem două vorbe de vorbit. Lasă-mă! Ia ce nu ți am făcut eu ție de mai priponi de copac? Lasă-l Petruț, nu-ți prinde mintea cu el. n-am vrut, a fost o glumă. Uite, uite, îți dau un galben dacă îmi dai drumul. Ha, ha, ha, ce spui, mă plătești, Hai Ai sărit pe el, scripcarilor, ce stați, mă no, că plătești, că no, plătești, ai legațiile, no, sărit pe Nu așa, vlăcăule. Petruț ne-a scăpat zilele la toți. Și ție, măcar că după cum aud, tu voiai să le iei de ale lui. Nu, no, n-am vrut Atunci eu.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 Hai. Bine, bine, bine, jur. Pare să soarele! Ia uitați-vă prin acoperiș. Vede? Eu, eu am plecat. Și nu tai că nu, nu. Masa e pregătită. Ziua se arată luminoasă. Ne dau și ei o mână de ajutor să îndepărtăm pietre, Care a stupă ușele case. Apoi, dacă toți sunt aici cu lăutele, nu timp. Nu? Poate s-a răzgândit, tată hey, Dacă moșiul dău mă vrea reginere Păi e, să te văd, la lucru Tot avea eu de gând să petruiesc o gradă Și să fac niște poteci pe aici, pe acolo Dar n-am apucat să cară atâta piatră Acum, dacă i a tăruit muntele Hai, la treabă, oameni, Hai, la treabă. Așa, Așa Așa, copii Pe urmă facem strigările La da, ce strigări? Păi e, trebuie să spunem muntelui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 S-au descurcat și fără ajutorul nostru I-au ajutat muntele, stelele mm. Eu am strigat să-i ajute Oamenii au judecată starule. Ți-am spus eu Se mai încurcă uneori Dar tot ei se descurcă Ia, ia uitați-vă ce frumoase poteci au pietruit Sânziana, să dește flori mm. Când domnește voia bună Omul are spor la lucru Eu? Eu am să cresc cât muntele ca zboios și rând mereu Dacă i avem pe Sânziana și pe lături alături Chiar că s-au dus grijile Eu am să mă joc cu prunghușorii lor când doar să vie Norocul meu că se mai scundă Și am crengele pornite de jos Începe nunta Ce bine în eu n-am văzut niciodată nu